Stunden då lärjungarna ska skingras. Kapitel 16, versen är 25 till och med 33. 25. Detta har jag sagt er i bilder. Det kommer en tid då jag inte längre ska tala i bilder, utan med klara ord låter er veta allt om fadern. 26. Den dagen ska ni be i mitt namn Och jag säger inte att jag ska be till fadern för er, 27. ty fadern själv älskar er, eftersom ni har älskat mig och trott att jag kommer från Gud. 28. Jag kom från fadern och trädde in i världen. Jag lämnar världen igen och går till fadern. 29. Lärjungarna sa det. Nu talar du med klara ord och inte i bilder. Trettio. Nu vet vi att du vet allt. Du behöver inte höra någon fråga dig. Bär förtrol vi att du kommer från Gud. 31 Jesus svarade: Nu tror ni. 32 Den stund kommer, den är redan inne, då ni ska skingras, var du än åt sitt håll och lämnar mig ensam. Men jag är inte ensam eftersom Fadern är med mig. 33 Detta har jag sagt till er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var inte oroliga. Jag har besegrat världen.